Sose Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. S vama u današnjoj emisiji Franjevačkog svjetsvnog reda, emisiji Poziv u svijetu su članovi mjesnog bratstva Franjevačkog svjetsvnog reda Svetoj Franjok Saverski sa Savera. Moje ime Anja Slunski, a samnom je danas Biserka Buden. Za danas smo vam pripremili jedan križni put. Križni put i to Križni put do Ivana Bodrožića. Ovaj Križni put jučer smo čitali kao članovi Franjevačkog svjetovnog reda na Križnom putu koji se tradicionalno moli za vrijeme korizme na Ksaveru. Koliko je važan Križni put, odnosno korizma u životu Svetoga Franje mislim da je to svima jasno. U svojoj težnji za suobličenjem s Kristom, kako bi proživio njegove tajne raspoređene kroz tijek liturgijske godine od utjelovljenja i rođenja sve do uzašašća, do Duhova i očekivanja blažene nade povratka Gospodnjega, Sveti Franjo se nije zadovoljio time da obavi veliku korizmu ili korizmu otkupljenja kao pripravu za uskrs, niti se zaustavio na četrdesetnici korizmi, kako je on zvao došašća kao pripremi za božić, nego je istom zauzetošću i na isti način htio obdržavati i druge četrdesetnice korizmene. Kao što je već održavao one dvije važnije, isto je tako održavao i druge u postovima i molitvama odvojeno svijeta sam s Bogom u želji za neprekidnim obraćenjem. Veliku korizmu, velika korizma, Posvećena zakonima svete majke crkve koja ju je ustanovila da bi dala priliku svojoj djeci da sudjeluju u najvećem spasiteljskom kristovom dijelu, u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, bila je za Franju korizma nad korizmama. Razdoblje u kojem je s najvećom zauzetošću htio odgovoriti ljubavi Sina Božjega koja je išla do kraja. Prizor ispričan pjesničkom živahnošću pokazuje nam tip života kakvog je provodio seravski pokornik za vrijeme te korizme. Ako je nemoguće ponoviti njegov način molitve i mrtvljenja, moguće je nasljedovati ga u njegovu nastojanju da se suobliči s Kristom i njegovu stavu malenosti kojim je od sebe odstranjivao svaku umišljenost i svaku ispraznu slavu. Evo, kao što znate, poštovani slušatelji, na Ksaveru je svake godine organizirano, evo, za cijeli Zagreb, a i za okolicu, organizira se križni put. Početak pobožnosti tog križnog puta na Ksaveru vezani uz podizanje postaja od 1732. do 1933. godine, a 1742. u njih su umetnute slike. Biskup Juraj Haulik 1840. temeljito ih je obnovio i u njih ugradio nove prikaze Isusove muke izvedene u limu. Tom prigodom uređena je i sva kalvarija i postavljena su tri križa sa skulpturama. A godine 1925. zaslugom hrvatske žene učinjena je obnova svih sadržaja kao doprinos proslavi tisućite obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Tada su na Ksaver došli Franjevci i Trećoreci glagoljaši koji su uz crkvu podignuli samostan. Na kalvariju su podignute postaje križnog puta u obliku baroknih kapelica, poklonaca. U Niše 12 postaja postavljeni su reljefi u brončanom limu koje je možda napravio Robert Ivanović. Na svakoj postaji na ploči ispod Niše uklesan je tekst koji posjeća na događaje iz hrvatske povijesti od početka pokrštavanja do 1918. U oživljenoj Hrvatskoj od 1993. do 2010. obnovljeni su crkva izvana i iznutra, stubište pred crkvom, portal kalvarije skipovima i stupovi skipovima na početku križnog puta. Na 12. posta izrađena su tri nova križa iz boljeg kamena, obličjem jednaka prethodnima i postavljene ploče s tekstom uz 12. i 14. postaju kojih prije nije bilo. Novi natpisi podsjećaju na stradanje hrvatskog naroda na svršetku i nakon drugog svjetskog rata i obnovu demokratske Hrvatske 1991. godine. Križni put na Kalvariji pred crkvom okupljena pobožnost u korizme na nedjeljna popodneva mnoštvo vjernika iz Zagreba i okolice. I u druge dane tijekom godine vjernici mole i razmišljaju na Ksavarskoj Kalvariji, koračajući s Isusom patnikom i sa svojim patničkim narodom proživljavaju muku spasiteljevu i muku svoga naroda. Križ spasiteljev i križ naroda ujedinjeni su odavna. Iz njega teče rosa nebeska koja obnavlja pojedinca i narod i daje da opstanemo svoj na svome i spremimo se za ulazak u prostore vječne radosti. Evo, kao što sam rekla, jučer uh, ovaj križni put križni do Nivana Bodrošića pod nazivom Križni put s desnim razbojnikom evo predvodili su zajedno s autorom Križnog puta i Franjevcima Saksavera i članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Evo kao predgovor tom Križnom putu s desnim razbojnikom koji je nastao kao plod suradnje s katoličkim tjednikom kroz jednu korizmu iz 2006. godine. Sam autor kaže, točnije rečeno, radi se o nizu razmišljanja o postajama križnog puta u kojima je u glavnoj ulozi jedan od razbojnika koji ide s Isusom te se na posljedku obraća, doživjevši tako zajedno s gospodinom i svoju proslavu već na križu. Nije zato slučajno da su dvije posljednje postaje ispunjene uskrsnom nadom objavljene upravo na uskrs. Lik desnog razbojnika je neobičan, jer se radi o čovjeku koji nije išao s Isusom na križnom putu svojevoljno, već prisilno, ali je u svakom slučaju bio izravni sudionik i svjedok svih događanja. Čovjek kojem je Isus na veliki petak na Kalvariji zajamčio ulazak u raj, znakovit je i po tome što se obratio promatrajući upravo Kristovu nemoć i poniženja, a ne na temelju čudesa učinjenih od Galileje do Jeruzalema tijekom tri godine javnog djelovanja. Isusova muka je do te mjere imala čudesan utjecaj na njegovu svijest i savjest da je u presudnom trenutku shvatio da na križu umire kralj koji ga može primiti u svoje kraljevstvo i zaogrnuti ga svojom slavom. Posebnost ovog križnog puta je u tome što se radi o jednoj cijelini u kojoj nijedna postaja nije sama sebi dostatna. Sve vodi vrhuncu gdje, usprko svemu, Razbojnik postaje svjestan da je Isus Bog, nakon čega čini spasonosni zaokret pokajanja. Vjernike koji obavljaju pobožnost križnog puta, ovaj tekst će potaknuti da se užive u situaciju desnog razbojnika te da na temelju njegova obraćenja žarče naslijeduju gospodina Isusa kojih je pozvao da mu se suobliče noseći svakodnevno svoj križ. Stoga je ovaj tekst ujedno i pohvala križu, izvoru najdragocijenije spoznaje, najsigurnijem putokazu k tvorcu i darovatelju svake milosti, te znamenu spasenja koji upučuje na neizmjernu trojstvenu ljubav čije je očitovanje postao pa evo nakon ovih uvoda poštovani slušatelji kratko predahnimo i evo pripremimo se da zajedno poslušamo evo uhom i srcem ovaj križni put va postaja Isusa osuđuje na smrt Bože Izraelov dok sam iz mračne tamnice več ranu zoru slušao povike razjarene svjetine pitao sam se što se događa Razabrah nije posriedi još jedna pobuna zbog koje sam i sam završio u tamnici i čekam izvršenje smrtne presude nego suđenje nekom čovjeku Čudno mi samo to da se taj rimski krvolog koji je prolio rijeke židovske krvi ustručava osuditi jednog čovjeka i to na izričito traženje narodnih starješina. Žarko sam te molio i još uvijek te molim. Spasi me kao što si spasio svoj narod iz šaka faraonovih i mnoge njegove junake od moćnih neprijatelja. Ta ništa drugo nisam radio, nego se borio za slobodu Tvoga naroda i za pravedno uspostavljanje njegova i Tvoga kraljevstva na svijetu. Međutim, opet si me razočarao. Ponadao sam se, naime, da bih upravo ja i prema Tvojoj i prema ljudskoj pravdi mogao biti osuđenik kojega će između nas trojice bila to sloboditi umjesto tog nesretnika. No kao da su moje molitve bile uzaludne. Na slobodu je pušten Baraba, najokrutniji od svih nas. Kad su se po drugi put otvorila vrata naše čelije, da izvedu nas dvojicu preostalih osuđenika, snali smo da dolazi vrijeme izvršenja osude. Društvo će nam činiti dotični uznik. Čudno da već prije nisam upoznao čovjeka pred kojim dršću. Zato ne mogu reći da nisam radoznao da mu vidim lice. Zanima me samo koliko on mora imati mržnje u očima ako im se učinilo prihvatljivije umjesto njega pustiti ubojicu i velikog vođu pobune. Pomolimo se. Oće nebeski, nauči nas da ne sudimo, već da znamo prihvatiti sud i osudu, bilo krivu, bilo pravu, da bismo mogli s tvojim sinom oslobađati svijet osude u koju ga strovaljuje zlo, grijeh i nepravda. Smiluj nam se, gospodine. Smili nam se. Smiluj. Druga postaja. Isus prima nase križ. Ne znam jesam li bio više iznenađen ili razočaran onim što sam vidio kad su na svojnici iz tamnice proveli kroz sudište. Razočaran jer nisam ugledao nikakvu strašnu osobu koje bi se trebalo bojati, već jednog običnog rabina, nazarečanina, kojeg sam imao prigode i sam jednom zgodom slušati. Pouzdano znam da je bilo pokušaja da ga se iskoristi za našu stvar, za pobunu protiv Rimljana, ali on se uvijek držao po strani od politike i političkih buntovnika. Međutim, kojeg li proturječja mora mu se priznati da se nije usručavao. Prozivati vjerske i nacionalne vođe svoga naroda zbog čudoredne nedosljednosti i duhovne mlakosti. Pričao je o nekom svome Bogu koji se baš nije uklapao ni u moje pojmanje o vjeri. Kad vidim njegovu sudbinu, zaključim da sam možda i dobro činio, što se nisam toliko bavio vjerom i pobožnošću. Takoja korist od toga kad evo ovako ili onako čeka nas isti kraj. Nakon svega, zase mogu barem ustvrditi da sam sve pokušao što sam mogao. Zato umirem uz glave. Iznenađen sam bio jer nije bilo mržnje u njegovim očima. Samo puno patnje i boli. Ni ni trnova kruna. Ni uvrijede, ni batine ipak nisu mogle ugasiti plamen koji je iz njih izbijao. Ali ništa, sad je barem imao prigodu upoznati koliko su okrutni i zlobni ovi rimski osvajači. Nepojmljivo mi je samo da on tako zdušno prihvaća gredu koju mu naleđa na tovariše, kao da mu o njoj ovisi život. Nije valjda toliko neupućen, da ne zna da će mu tijelo biti obješeno upravo na tom sredstvu umiranja. Kad su i nas dvojicu prisilili da sa svojim gredama pođemo za njim, usjećanje mu nekud navriješe zbunjujuće riječi. Tko ne uzme svoj križ i ne ide za mnom, nije mene dostojan. Pomolimo se. Oče nebeski, daj nam snage da svakodnevno prihvaćamo svoj križ, da bismo postali dostojni učenici Tvoga sina koji nas je na to pozvao. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Dok nosim gredu, pitam se kakvo li dostojanstvo on pronalazi u tome da posrće potežinom drveta. Kakvo li dostojanstvo u tome što ovako izmučen pod njom pada? Kakvo je dostojanstvo u tome da si pod tuđim nogama i da te mogu zgaziti kao crva kad im se prohtije. Ne sastojili se ljudsko dostojanstvo od istine da jači ostaje na nogama od prednosti da je brži i okretniji od drugoga te od ponusa koji mu ne dopušta da se obazire na slabiće koji padaju. Za takvo dostojanstvo sam živio i naj njih bio ponosan. Ali evo, sad nisam više u tom polažaju. Sad sam ja po tuđim nogama. Pao sam sa svoga visa. Ne preostaje mi drugo nego pomiriti se sa sudbinom da je došlo kraju vrijeme moga dostojanstva. Ali zašto se on ne miri sa sudbinom? Zašto se on uporno pokušava podići iz prašine i nastaviti svoj put s drvetom na leđima? Zar ne vidi da mu je tijelo slabo, bez obzira na duh i na volju? Jedino pozitivno što vidim u njegovu padu je da je meni dobro došla mala stanka. Ne ide mi sad u glavu zašto mi se javlja osjećaj saželjenja prema njemu. Odakle mi prijekor savjesti onog mog ponosa i dostojanstva. Možda radi toga što ipak moram priznati da je mjera moga dostojanstva bila bezobzirnost. Koliko sam samo puta pao držeći svojim pravom gaziti po tuđim životima. Vjerojatno mi ovaj čovjek u prašini želi reći da bi bilo mnogo dostojanstvenije da sam se prigibao k ljudima kojima je trebala moja ruka da se prignu. Pomolimo se. Oče nebeski, kao što si dao snage svome sinu da ustane nakon prvog pada pod križem, daj i nama snage da ustajemo nakon pada pod teretom života koji pritišće naša leđa, da možemo živjeti uspravnim, dostojanstvenim životom. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. Mislio sam da iznemogao i izranjen nije u stanju pratiti što se događa oko njega. Da se puste svjetine ne osobe. Očito sam se prevario, jer ni krv ni bolovi nisu mogli ugasiti njegov prodorni pogled koji se u jednom trenutku spojio s tužnim pogledom jedne žene, koja se naguravala s mnoštvom oko sebe. Po crtama i izrazu njihovih lica iščitavam da mu je to majka. Iz neposredne blizine promatram tajnije mi susret i čujem izgovoreno samo ime, Isuse, razgovjetno, toplo, s ljubavlju. Prolaze me neki čudni trnci, toliko nježnosti i bola u istom trenutku, toliko žalosti, nemoći, ponosa i dostojanstva, Skrhani bolju, a opet jaki, kao da ih ništa ne može zgaziti ni odijeliti. Misli mi odlutaše mojoj majci, gdje je ona sada? Možda je bolje da je nema, jer ne znam što bih joj rekao, niti što bih od nje čuo. Što bih joj saopćio svojim pogledom? Čime bih je ispunio? Bili me gledala stoliko njemog ponosa kao što ova žena promatra njega. Teško, jer se nemam čime ponositi. Mržnja me odvela u tolika nedjela koja sam nazivao junaštvom u ime nacionalne i vjerske slobode. A ovdje u mojoj blizini, kad se njihovi pogledi ukrstiše, sjednula je velika iskra ljubavi, usprko zboli, patnji i toliko je mržnji što se na njoj borila. Njezin je sjaj i mene zahvatio do te mjere da oko sebe nisam ništa više vidio ni čuo. Kad me udarac bića vratio u stvarnost, obazreh se oko sebe u čudu, neshvaćajući da baš nitko nije primijetio ovaj susret majke i sina što grije dušu, uljeva nadu i daje snagu. Pomolimo se. Oče nebeski, na životnome putu, daj nam radost spasonosnog susreta s onom koja je tvome sinu bila najbliža i u najradosnijim i u najbolnijim trenucima života. Peta postaja, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Odlučivši ovom krvavom prizoru dati malo više ritma, usporavanoga Isusovim stalnim zastajanjem i posrtanjem, vojnici uhvatiše jednog slučajnog prolaznika da pomet podmetne svoje rame pod njegovo drvo. Opirao se njihovu planu. Ne samo što nikad nije htio biti dionik razuzdane svjetine, gledajući uvijek vlastita posla i uzdajući se u rad svojih ruku, nego i zato što mu je bio dovoljno težak, težački život. No kako nije bilo uzmaka pred prijetnjom, uz poruge koje su stizale i na njegov račun, bilo mu je jasno da je još jednom dodatno breme stiglo na pleća običnog trudnog čovjeka. Zatečen nametnutim radnom obvezom, pitao se kako to da je zapalo upravo njega, dok se okolo nagurava masa dokonih cinika koji tako sudjeluju u ovom metežu. Dotle na Nazarečanin ispred nas izgovarao riječi i molitve zahvale svome Bogu što mu je providio ovog čovjeka, slušajući ga kako šapuće. Jaram je moj sladak i breme je moje lako. Imao sam osjećaj da bodri svoga pomagača. Pošto vojnici na tovariše drvo na Isusa, slučajni križonoša je dijelovao preobraženo. Zbunjen kao u zanosu, spontano je pošao za nama opipavao se po ramenu kao čovjek koji je nešto izgubio gledajući za nazarečaninom djelovao je poput trudbenika koji je otkrio novo oruđe bez kojega više ne može zamisliti svoj rad poput izumitelja koji se divi uzvišenosti svoga izuma poput vrstnog koji se više ne okreće kad stavi ruku na pluk. U tom drvetu kao da je bila neka čarobna magnetska snaga koja ga je neodoljivo vukla naprijed. Pomolimo se, oče nebeski, kao što si svome sinu Isusu na njegovom križnom putu providio pomoć na Cirenca, ne dopusti da nam ponestane pomoći naših bližnjih u poteškoćama i nevoljama koje nas zadese. Šesta postaja Veronika pruža Isusu rubac. Tko je ova žena koja je priskočila da mu rubcem obriše krvavo lice? Po izgledu je jedna od onih pobožnih žena koje sav svoj vijek prožive u skromnosti između obitelji hrama. Držeći ih neukima nismo im davali pravo govora a one do duše tihe kakve jesu nisu ni trošile mnogo riječi. Njihovo oružje bila je njihova vjera i ljubav, koja je i njoj dala snagu da pobjedi strah od svjetine. Ne znam koliko li je njemu bilo lakše, ali zahvalni plamen u očima govorio je kako zbog ovakvih ne gubi nadu u ljude. Tek sad vidim da bi i meni u ovom trenutku Mnogo značila jedna takva beznačajna osoba. Čuo sam odjek ove svete duše kad je nakon susreta s osuđenikovim očima svrnula pogled na rubac čitajući njegov sadržaj. Umjesto perom i mastilom ispis je bio čavlima i krvlju. Umjesto izvornog rukopisnog potpisa držala je portretni ispis. Živjela je meditirajući riječ, a nadar je dobila sliku lica, ocija i slave i otisak bića njegova. Privijajući na grudi krvlju natopljeni rubac, shvatila je da posjeduje veličanstveno dijelo koje daje smisao prolivenoj krvi. Nastavljajući hod pokraj nje, čuh kako tiho izgovara molitvu. Lice tvoje gospodine ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene. Pomolimo se. Oče nebeski, kad nam krv, znoj i suze napune oči, te više ne vidimo puta ispred sebe, nek nas prati pomoć svetih žena moliteljica, kojima ćeš, dok ublažuju tuđe patnje i muke, utiskivati sve dublje u srce lik svoga sina. postaja, I Isus pada drugi put pod križem. Postaje mi neugodno, promatrajući ga kako tetura, tura posrče i pada. Ne znam što je gore. Pasti kad ne znaš, uzrok pada, ili kad znaš, a ne možeš ga izbjeći. Kad nisi sve učinio da ne padneš, ili kad si nemoćan spriječiti jo. Ja. Ovaj čovjek se nije slučajno okliznuo. Uzrok njegova pada nije neopreznost i nehaj, već tjelesna nemoć. Opetovano padati je znak slabosti, i samo Ti, Bože Izraelov, znaš kako sam se rado pred tobom pravdao i ispričavao slabostima. Samo da bih nastavio živjeti u padu. Nisam tražio da me ojačaš, nego da zažmiriš u ime moje slabosti. Sada me za sve to stiže kazna. Ako si mene kaznije ovako nemilo srdno za moje slabosti, što li je tek ovaj zgrješio? Tko je sagriješio? On ili njegovi roditelji? Dok pomislima prebirem odgovor na ove upite, do ušiju mi dopire molitva bogobojaznog rabina koji promatraše ovaj bolni prizor. A on je naše bolesti ponio, naše bolina se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Ako pada zbog nas, onda ustaje radi nas. Diže se da mene podigne iz moji slabosti, ukazujući mi da i ti imaš slabost, jedino slabost svevišnji, a to je ljubav prema grešnicima. Naši nas prijestu pitaru, ti ih pomiruješ njegovim ustajanjem, jer si spor na srđbu i bogat dobrotom. Pomolimo se. Oče nebeski, čiji se sin Isus ponizio do križa, da bi pridigao iz grijeha nas slabe grešnike, daj nam snage da po njegovu padu svladavamo vlastite slabosti. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Premda Hrhvan od boli ipak nije bio sobom zaokupljen da ne čuje glasove i plać žena i djece koji su išli za nama. To su oni čiji se glas inače ne čuje. Ali je njegovo uho bilo toliko osjetljivo da ih nije zanemario. Sam na izmaku snaga a opet ima snage tješiti ožalošćene, bez obzira što je njegov položaj neusporedivo teži. Ostadoh zatečen prizorom i njegovim riječima. Sjetih se svoje žene koja je živjela u sličnim okolnostima kao i ove što plaću i tolike druge u našem narodu. Trčale su slušati ovog učitelja kad je prolazio njihovim krajem, oplakivale su sebe i svoju djecu zbog grijeha svojih muževa. Kad god mi je htjela prepričati događaje i riječi, bezdušno sam joj zatvarao usta, psovkama i uvrijedama. Koliko me je puta pokušala odvratiti od zla, koliko sam joj samo boli nanio i udaraca zadao, koliko li je suza pustila radi mene. Držao sam da je njezino da šuti, da rađa i odgaja djecu, a on ju je učinio i učio da je Božjom providnošću stavljena na moj put, da me suzama istrgne zlu iz kanđa, da me molitvom otrijezni od bezbožnosti. Ne preostaje mi nego tražiti oproštenje što sam je doveo do toga da oplakuje sebe i našu djecu. Očekivala je zaštitu, a strepila je od sileđije. Premda je živjela u špili razbojničkog, htjela je biti čuvarica obiteljskog ogništa. Neka su blagoslovljene sve suze njene, prolivene radi moga dobra. Blagoslovljene bile pouzdane molitve i probdjevene noći, Blagoslovljena bila ustrajna vjera koju je s njegovih usana primila. Pomolimo se. Oče nebeski, čiji je sin i u najtežim trenucima imao snage tješiti o žalošćene, daj nam snage da ne pribjegavamo lagodnim životnim rješenjima, već onima koja se slažu s tvojom istinom. Ostaja. Isus pada treći put pod križem. Gospode Bože, protresao se me opet još jednim njegovim padom. Već neko vrijeme pažljivo sam hodio sljedeći trag stopa njegovih kao dijete koje se boji da ne zaluta. Gazeći u njegove otiske, duble sam ulazio u sebe pronalazeći u svoje duši tvoje tragove. Nisam se mogao odlijepiti iz tih stopa, jer on je na Kalvariju išao s ciljem da dadne smjer mojim nogama. Išao je u smrt da mene oživi. Popatnije dolazio do pobjede da spasi mene od beznadža. Kad sam pošao iz Pilatova dvora Mislio sam da slijepac slijepca vodi, dok je on trostrukim padom strpljivo čekao moje pokajanje da me izvuče iz jame propasti i blata grijeha. Padao je pod bremenom jer nije pristao prignuti koljeno pred zlim. Njegovim padovima uveo se me u tajnu neokaljanih osobnih padova a njegovim ustajanjem nebesko svjetlo ulazilo je u dušu moju. Da bi mene ozdravio, svidjelo ti se pritisnuti ga mojim bolima. Da bi pridigao mene, palok kadama, njega si ponizio da predamnom ustaje. Tebi, koji si triput svet, neka je hvala za ovaj milosni dar. Neka ti je hvala za ovaj uspon po njegovim padovima. Pomolimo se, Oče nebeski, po svome sinu kojega nikakav pat ne spriječava u izvršenju vlastitog poslanja, daj nam snage vrijednovati sve patnje, poli i padove koji su se dogodili s ciljem da nama dadnu život. Deseta postaja. Isusa svlače. Bože moj, kako je teško meni, nedostojnom Adamovu sinu, promatrati ovaj prizor. Dopustio si da sina tvoga osude kao razbojnika, da podnese patnju i muku, da ga osramote lišavajući ga časti, da ga ogole zbog moje golotinje. Poput pravca našega htjeli smo te opljačkati, a obogatili se nismo. Dajući nam sebe, stavio si život na kocku i mi te prokocka smo. Kao u onaj drevni dan, tako i sada, stojeći pred svojim bogom i pred stablom života, ostajemo sirotinja s gorkim okusom spoznaje da smo više nego ikad nagi zbog svojih nedjela, a tvoj pravednik nedužan usprkos osude, svet unatoč porugama, cjelovit usprkos ranama i udarcima, premda gol zaogrnut je nevinošću. Stoji bez odjeće, ne proklinjući, niti preklinjući, ne potražujući, nego dajući, iako bez ičega ipak ima sve, imajući sebe dok tiho moli. Žrtve i prinosi ne mileti se, nego si mi tijelo pripravio. Ovaj veliko svećenički prinos nitko mu ne može uskratiti. Satrven od bola, kao da poziva svojim izmučenim tijelom. Tijelo mi ne možete oduzeti, jer ja jesam u tijelu. Možete ga samo iz moje ruke uzeti. Njega vam svoje dajem. Nisam ja jedini bio osupnut ovim prizorom. Čuh mladog teologa kako šapće. Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Od njegove svi mi primismo. Pomolimo se, oče nebeski, daj nam milosti da potpuno svjesno i gorljivim duhom proživljavamo euharistijsko predanje Tvoga Sina, koji se potpuno ogolio radi spasenja nas griješnih ljudi. 12. postaja Isusa pribijaju na križ Jahve, o Bože moj došao je trenutak boli ka čavljene umoljivo razdiru ovaj šator zemaljskog prebivanja dok promatram njegovu neizmjernu bol u trenutku pribijanja na križ urezuju mi se riječi njegove molitve OČE, oprosti im jer ne znaju što čine. Kad se mislio da oštrina Čavala potpuno razdire smrtni zemaljski šator u kojem se nastanio Bog, On svojom molitvom zašiva pokidane niti između neba i zemlje i pukotine koje grijesi ostaviše na nebeskom šatoru u kojem prebiva čovjek. Čavli su postali klinovi kojima je učvršćen šator sastanka na zemlji na drvu križa. Hvala ti Svevišnji za milosrdni dar kojim si je odgrnuo zastor slabosti i neznanja i dao mi da u raspetome sluzi tvome promatram tebe licem u lice. Ulazeći na ovako neobičan način Upomirilište po tijelu njegovu prikovanom. Dajući svoje tijelo pribiti na križ, izbrisao je zadožnicu grijeha mojih, meni koji sam zbog prijestupa tijela bio mrtav. U suze iz očiju i srca ti upravljam skrušenu molitvu. Oče, oprosti meni griješniku, koji nije dostojan zvati se sinom tvojim, radi čije ponižene ljudskosti tvoj sin visi na križu. Hvala ti što mi daješ snage da se u ovom odsutnom času koreći svog bližnjeg uzmem za onoga koji se sam ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince. Budi hvaljen za danu milost, da prepoznam svoga kralja i da ga s pouzdanjem zamolim. Isuse, kralju židovski i kralju moj, sjeti me se kada dođeš u kraljestvo svoje. Pomolimo se. Oče nebeski, po svome utjelovljenom Sinu Isusu, daj nam snage i hrabrosti da u životu uvijek budemo prikovani uz istinu, dobrotu i pravdu. Ma kako se suprotno činilo prihvatljivijim, te tako doprinesemo dolasku Tvoga kraljestva na zemlju. 12. postaja Isus umire na križu Čudno je ovo prijestolje na kojem smrti iščekujemo Kao da mi raspeti htjede reći Sjedim iz desna dok ne podložim neprijatelje tvoje za podnožje svojim nogama A posljednji neprijatelj bit će podložena smrt Već sam se gotovo zlura dopitao gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj? Kad mi do srži bića prodrije vapaj, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Bože Izraelov, zar sam se u posljednjem trenutku prevario držeći ga onim što nije? Jesam li uzalud svoju nadu u polagao? Moju žeć za istinom utažila je molitva predanja, koju je ispod glasa nastavio, moleći u poniznosti tvoju pomoć, poslušan tebi do smrti, smrti na križu. Vidjevši da me napojio mirom, prem da žedan ne htjede piti. Oživio sam promatrajući Boga kako umire. Dok sam promatrao kopljem probodeni bok, bi mi dano zaviriti u Božje srce iz kojeg se izljevao izlijevao milosni potok. S dozom neskrivenog ponosa shvatih da mi za vječni život ne koristi ništa drugo znati osim Isusa Krista i to raspetoga. Sada, dok čekam da mi vojnici prebiju noge, Rušeći dom mog ovozemnog boravka, ne ostajem bez oslonca, jer sve položih u njega. Da mi potpornjem svoga križa, sagradi dom na nebesima. Dok umirem u mukama i bolovima, nitko mi ne može oduzeti vjeru u kojoj ponavljam njegove posljednje riječi. Oče. U ruke tvoje predajem duh svoj. Pomolimo se, Oče nebeski, po smrti svoga Sina, daj nam svijest da nas nikad ne napuštaš i jakost kojom ćemo svoj duh uvijek predavati u tvoje ruke. postaja, Isusa skidaju s križa. Kalvariju još potresaše tajac nakon njegove smrti, kad je Mariju zapalo ispuniti majčinsko obavezu, skidajući s križa svoga i tvoga sina. Svrčući svoj pogled prema meni, nevoljnom griješniku, što je usmiraj života našo pokoj duši svojoj, u ušima su joj odjeknule riječi njegove oporuke. Ženo, evo ti sina, po njoj najizvrsnijem tomaću riječi Božje, sati ja znam da se one riječi nisu odnosile samo na ljubljenog učenika. Nije mogla ostaviti na križu mene svog tek rođenog sina koji je stjecajem okolnosti pronašao put u kuću očevu. Blaženo krilo na koje me je primila, kao što mati prima novorođenče prvog nakon svoga sina. Biti u raju brat prvorođenca od mrtvih, dok majka drži moje mrtvo tijelo, neizmjerna mi je i nenadnadna radost. Zato me obuzima neka čudna toplina, jer u tom naručju nisam više nepoznati razbojnik što umire bez igdje ikoga. Primljen sam u veliku obitelj boli i nade, po njegovoj krvi, riječi i voli. Njezin jedinorodženac mi nije dao samo nebo, nego je i moj zemaljski boravak protkao svješću pripadnosti. Dok sam poput njega predavao duh u ruke očeve, u srcu osnažem duhom posinstva nisam ni slutio da ću time i tijelo predati u majčinski zagrljaj, one u čijem je krilu njegovo tijelo bilo satkano. Pomolimo se, oče nebeski, po svome sinu, koji nas je svojom smrću uveo u pokoj, potakni nas da trajno razmatramo o onome što oko nije vidjelo ni uho čulo, a ti si pripremio onima koji te ljube. 14 postaja isusa polažu u grob. Oče gospodina moga raspetoga, da moj život nije imao ovako čudan završetak bio bih uzalu trča. Moje lutanje se pretvorilo u hodočašće na kalvariju, neuspjeh u uspjeh, osuda u pobjedu tvoga milosrđa, kazna umilost križa, smrt u život nakon smrti. Moj grob nije mjesto tame i užasa, jer moja je nada puna besmrtnosti. Obasjan je svjetlom njegove istine i ispunjen snagom njegove pobjede. U meni je više života sada nego dok bijah živ, a neopravdan. Jer što sad živim u svom mrtvom tijelu, u vjeri živim u Sina Tvoga koji me ljubio, i predao samoga sebe za mene. Vraćen u zemlju iz koje sam uzet, osjećam se poput pješčanog zrna, što čeka trenutak svoga klijanja. Dok dušom baštinim krilo praoca Abrahama, dotle u sjeni Kristova groba, moje tijelo spokojno počiva, iščekujući potpuno ispunjenje obećanja. Obilježen sam znakom vjere, slavnim križem svoga gospodina, te sada spavam snom mira, iščekujući trublje uskrsne pobjede. Na križu sam razapeo starog čovjeka, da ovo griješno tijelo ne robuje grijehu. Mukom kršten u smrt njegovu, zajedno s njime ukopan sam u smrt ali kao što sam srastao s njime, po sličnosti smrti njegovoj srašću i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Zato se veselim jedino tražeći ono što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težim, ne zemaljskim. Ta umrijeh i život je moj skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život istinski, tada ću se i ja u tijelu s njime pojaviti u slavi. Pomolimo se. Oče nebeski, hvala ti za slavu svoga sina kojom obasjavaš naša smrtna tijela. Daj nam da tako živimo, da uskrsna radost iz dana u dan sve više i žarava iz našega bića. kraj zaključne misli autora Križnoga puta s desnim razbojnikom Don Ivana Bodrožića. Čovjek koji je vjerojatno bio pobunjenik, jedan od barabinih revolucionara i ustanika. Koristili su ozračje blagdana kako bi donijeli političku slobodu i društveni napredak svome narodu, no nisu uspjeli. Pokušali su i Isusa uvesti u svoje političke igre, iskoristiti njegovu popularnost te napraviti prevrat. Smatrali su ga mogućim oruđem za socijalnu pobunu i revoluciju. Bili su spremni zvati ga kraljem i proglasiti ga samo kako bi uspjeli u svojim političkim ciljevima. No on nije dopustio manipuliranje. Znao je da je kralj i to nije opozvao pred pilatom. No nije pristao na političke spletke i potkupljivanja, te je stoga i bila tragedija da upravo njegovi ostavljaju njega kao žrtveno janje da ispašta radi njihovih krivih procjena i pogrešnih poteza. Najlakše je bilo njega proglasiti krivcem da ispašta jer nije dijelio njihove političke ideale. A oni nisu bili sporazumni s dijagnozom koju je on uspostavio, nisu se slagali niti s lijekom koji je ponudio za izlazak naroda iz krize. Uzrokom je držao grijeh kojemu su svi robovali, a ne samo rimljani kao tuđinska vlast ili pak Herod kao rimski podložnik, Čovjek je tražio da svatko pođe od sebe, da se svatko iskreno pokaje pred Bogom, preispita kako živi, koliko vjeruje, kako Boga štuje i ljubi. Isto tako nije bio nekritičan prema onima na vlasti. Nije se slagao s izrabljivanjem, tlačenjem, prevarama, krađama, nametima, kriminalu no temelje obnove je trebalo početi od srca, obraćenjem u Boga, odricanjem grijeha. Ovaj čovjek koji je išao kao slučajni kažnjenik s Isusom i supatnik, završio je u tamnici kao pobunjenik. Međutim, od sudišta do stratišta, promatrajući Isusa, imao je prigodu upoznati ga kroz muku, patnju i križ, na tom kratkom putu spoznao je gospodinovu pravu narav i osobnost. Otkrio je njegovu ulogu za narod te njegovu uzvišenost i veličinu. Otkrio je Isusovu revoluciju ljubavi i obraćenja, milosrđa i opraštanja. Shvatio je da je pravi način obnove naroda obraćenje i borba protiv grijeha, Pravi put obnove je samo križni put, a pravo sredstvo iskupljenja križ. Neka sveti razbojnik i nama i našem narodu isprosi milost koju je sam primio, da su mu se oči otvorile, a on spoznao Isusa kao mesiju i otkupitelja koji nas vodi u istinski boljitak i život vječni. Amen. Evo poštovani slušatelji, hvala vam na strpljenju i što ste nas slušali. S vama su bile Biserka Buden i Anđela Slunski. Hvaljeni su svi Marija.